Sziasztok! Uh, Eredetileg arról akartam beszélni, hogy mennyi időt halnak meg az adathordozóink, és hogy mennyi időt fognak a regényebb pontokat és a családi fotók 95 napjainkig foldert elveszteni. Aztán rájöttem, ezt sokkal hamarabb is el lehet kezdeni. Például azzal, hogy egy tipikus memória kártya, hogy a családi fotók 95 napjainkig vannak, az nagyjából egy euróhoz képest, tehát már piszta, gyorsan el lehet hagyni, még az elkészítés pillanatában. Közben rájöttem arra, hogy és akkor ezt kezeljük első tételmondat két, hogy az adatok elvesztés, ez egy teljesen természetes dolog. Hogyha a Wikipédiának a lista oldalában rendkívül erős felmentek a Lost Works című oldalára, akkor ott lehet látni, hogy a időszámításunk kezdetétől, meg az a napjainkig miket hagytunk el. Iszonyatosan meglepő módon, még a 20. században is vannak teljes elveszett regények. Ez engem Mindemellett ezekből a korokból megmaradtak olyan adatok, amiket most, hogyha a számítógépeinket úgy használjuk, ahogy kell, és a szoftvereknek a, a teljesítéset kihasználjuk, akkor most nagyon gyorsan el fogunk veszíteni. Tehát vannak naplók, vannak levelek, leírások, receptek, jegyzetek, kőtáblák, minden. Úgyhogy fogalmas sincs egyrészt, hogy a lenti kérdés múttal válaszolni, hogy megúzhatjuk az és adat, adat, adat, mindenki dolgozik rajta, hogy igen. ott Váltott? Nálam viszont nem. A második tételmondatnak pedig azt határoztam meg, hogy a nagy ügyek azok, azok szeretnek reflektorfénybe kerülni, a kis ügyek pedig nem. Ez a e, fotó például a Magnás Szalagbizottságnak a jelentéséből származik velem, nem tudom, hogy találkoztatok-e. Tavaly kezdték el a 3x3-as, egy harmadik főcsoport főnökségnek az adatbázisát visszaállítani a Magnás Szalagról, olyan Mágnes Szalagról, amit legutoljára 90-ben írt alá négy darab ember, ezek politikusok voltak egyébként majd szakszerűen tárolták kellemes melegben a következő 29 évben. 20? Nem, csak 19. Ártam. Majd, majd összeszedtek egy szakértői bizottságot hazai emberekből, hogy akkor valamilyen le kéne volna mentélni, mert ez így nem az igazi. Az első olvasási próbán kiderült az, hogy a szalagok össze vannak ragadva, ezek után a hazai szakértők úgy gondolták, hogy tök jó lenne, hogyha célvállalkozásokhoz jutnának el a szalagok, ami nem történt meg. Úgyhogy az NBH-ban kiépítettek hozzá egy rendkívül jó rendszer, amivel le lehetett olvasni, ezek itt az olvasási tesztek, mert erre majd még folytatódik egyébként, hogy a, a gyűjtő H3, meg a többiek azok, hogy voltak, mindegyik le lehetett menteni. Ez egy iszonyatosan nagy dicsőség. A másik hasonló sztali meg, ami szintén szeret szemedig kerül, kerülni, nem oda, ide akarok, az pedig a Nátának a holdra készült felvételei, az szintén... Uh, ugyanitt maradunk. Összesen öt darab képen van, lehet, hogy hat is. Uh, azt pedig 2006-tól napjainkig keresik, mert hogy a NASA úgy gondolta a 69 es oldalaszálláskor, hogy ez egy ilyen nagy egyszerű esemény, csinálunk egy pisztok nem médii eseményt, téven az egészet élőben, majd később nem foglalkozunk a felvételekkel. Ennek megfelelően a nagy felbontású hadról közvetített 320-soros felvételeket, azokat sikült elhagyni. Nem teljesen tudjuk, hogy a 70 es vagy 80-as években írták fel azokat a szalagokat, amik ezek tárolták, Viszont remek VHS-kópiek voltak, amiből 2009-ben elő is túrtak egy sokkal jobb felvételt, mint amit leadtak a 60-as évek végén. Ilyen módon sikült csak félig blamának kommunikálni az eseményt, minden esetet felvételek nincsenek. A korabeli szintén felült adatokkal meg az a helyzet, hogy visszagéberték őket papíron, mert a papír az örök. A 2006 után egyébként, amikor a sajtó kirobbantotta ezt az ügyet, akkor akkor hoztak is gyorsan egy rendelkezést, hogy mostantól kezdve akkor telepíjászatot, bolygót adatoknak a semmokat nem törlünk le. Abba ne menjünk bele, hogy a 69-es napján ki mit veszettek el a fenet, ugye? Ne És akkor az internet, nem, nem e föd. Most. Magam most mancs ezt nem jó benne. Jó. Tehát, és akkor az internetről meg semmi hasonló megoldások nincsen, mint például ez a szalagos lementés, bár a úr Brewster Kale, az próbálkozik vele, itt azt hiszem 4,5TW előtt áll, amit a szaladomány az a nagyon szexi konténerben van benne. De több probléma az internet verhelyben, az egyik, hogy nem teljes, a másik pedig, hogy amit lementett, az sem teljes. Ilyen módon vannak meg dolgok az internetből archívumban, de például, meg akarjátok nézni, hogyan nézett 96-ban a sex.com, ami azért legendás domain, mert egyrészt piszta sok pénzt adtak érte, másrészt pedig rendes szex oldal sosem igazából rajta, mert folyamatosan pereskedtek érte, mert mindenki úgy gondolta, hogy majd nagyon sok pénzt fog egyszer hozni. Az igazából a felsővel a korabeli bannerek, bannerek például nincsenek meg, ami pedig internet történeti csoda. Megoldás lehet az, hogy a civil archiváló embereknek hú, de Adjuk a probléma megoldását. Ők tavaly bizonyították már azt, amikor a Yahoo! úgy döntött, hogy törölni fogja a geoszintézet.comot. Ki ismeri? Kinek volt ott honlapja? Értje. <gül> <Nyertja. gül> Csillogó, fritteles, animgifek, zene, minden, amit el lehet képzelni. A 90-es évek esztétikájának a tökéletes leképezése. De no, aztán a Pár Gigabyte-nyi adott törölni fogják, Ekkor nekiugrott több archivától csoport, Többek között a Jason Scott több vezette Erhive Team, és végettel lementették az egészet. Most egy nagyon nagy, azt nem egy terabyte-os tovaretfájban le is lehet tölteni azóta, meg különböző mercitek vannak belőle, például az összes tipikus, még nincsen kész a honlapom, de nekem lesz ilyen lapátaló emberes animáció. Egy teljes oldani görgetés, és mindig van újabbak, gyönyörű szép. A a probléma ezzel, hogy ha ezeket nem tudjuk tárolni, mint ahogy nem tudjuk tárolni biztonságosan, akkor, akkor ezek is el fognak tűnni. Másrészt pedig most a Geoszéfizről beszélünk, vagy az internet beszélünk, mert azok jó oldalak. De az EOL Home Town az például már eltűnt, a Journal Space eltűnt, a Magnolia című, ugyanúgy, mint a Delicious Linkgyűjtő Oldal, az egy darab adatbázisban volt bekap nélkül tárolva, ami elromlott, tehát eltűnt tavaly. Magyarból mondjuk nincsen meg az Extra.hu, mert úgy döntöttek, hogy az első ingyen hónapomat szolgáltató oldalt, azt átállítják valami jövedelmezőbre, és törölték az egész egy hét alatt. Vagy tök jó kérdés az, hogy hol van a, a Magyar Narancsnak a cyber kultúrával foglalkozó levelező lista, a Csip Csip, el nevű lista, mert hogy sehol nincs semmi belőle. A internetben még ott van a levőknek, a Levelező uh, hírlevél, ami beda az internetnek, <gül> az is csak uh, különböző fájlmalosztóból lehet megtalálni. Uh, Itt van egyébként, és van nagyon gyorsan le fogom zárni, mondjuk a megpróbálkozik ilyesmivel, de ők, ahogy tudom, csak a holnapoknak kinéztét mentek egyenlőre, plusz az sem teljes, tesztüzemben megy. Uh, és akkor ahelyett, hogy elmondanám az összes diámat, ahelyett váltsunk egy erre, nem vált, mindegy. Uh, ahelyett akkor feltösszem a kérdés, hogyha ezeket egy civilek által, meg államileg meg okált, más, hogy máshogy össze lehet gyűjteni, viszont nincsen olyan tároló médiumunk, amit el lehet rakni megbízhatóan, ami viszont tény, mert egy példát adat, tíz évre aló tárolása friss számok szerint nagyjából egy millió dollárba kerül, viszont ez az a probléma, hogy totálisan megbízhatatlan, legalábbis azok a számok, amiket a gyártók mondanak, hogy mennyire megbízhatóak az ő megoldásaik, azok a valóban nagy száma, nagy adatokat tárló cégek szerint Google Slone Sky Survey, azok nem igazak, vagy kozmetikázottak, vagy, vagy indult a rendkívül optimisták, azok azokkal mi lesz. És Felt? át tud menni, át tud menni. És akkor itt van a kérdés igazából a regények apontokkal és Anyfotókkal, hogy ha nem tudunk nagy léptékben mondani valamit az embereknek, hogy mégis hogy lesz meg a teljes internetnek a tegnapi verziója, akkor mit tudom mondani a végfelhasználónak, aki archiválhat cd-re, ami jó mondjuk 10 évig, és már rajta a, vagy archiválhat dvd-re, ami, amiről viszont nincsenek öreg, öregítéses tesztek, mert ezt takma momentán nem dolgoztak a standardbe, hanem mindenki mond a számot, vagy archiválhat winchester ami viszont rohadtul drága, ahhoz képest az átlagember mennyit száll rá, és, de, hogyha beraksz egy NAS-t két lemezzel... Tehát, hogy tisztességesen megcsináljuk akkor már 100.000 fajintnál járunk. Akkor miből fogjuk összerakni majd mondjuk a fortepan.hu-nak a 100 évvel későbbi verzióját, ami elindul 2000-ben, és fotókat tartalmaz az átlagember életből 2100-ig. És köszönöm a lehetőséget!